Мадам Шток рвалася до перил, звісилась і відкинулась назад на руки панства. «О, о, Соломошо, на кого ж ти нас покинув?» – волала мадам Шток і, обернувшись до сина, зауважила. А кроватку нову нап'яв, і політ із капітаном за допомогою матросів Нарешті змогли відтіснити публіку від пирил. Пані повели мадам Шток, аби вона не бачила, як її нещасного чоловіка витягуватимуть з води. Помітивши в натопі Мусю, і Політ поважно кивнув їй. Нарешті у нього в руках була справжня справа. Петро Шнур що метушився серед матросів, майже впритул підійшов до мусі, втягнув ніздрями запах її волосся, посміхнувся і зник серед юрми. Обід, який накрили в салоні, вже не був таким безхмарним, як сніданок. Публіка тихо працювала ложками і виделками, Пошепки обговорюючи несподівану біду. Але ж голод не тітка. Усі чемно сиділи і жували. Усе ж таки і апетит не в Києві, дядько. Нагуляли. Муся, котра прийшла раніше за Олексія, сіла за столик, вдихаючи шалений аромат густого червоного борщу, в якому... Білосніжною хмарою висіла, не розтікаючись, сметана. Тільки серветку на колінах розіклала, як до неї підсів і політ Вікентівич. Муся зніяковіла, а що, як зараз, і крапка підійде, що і політу пояснювати? Але вирішила, нехай буде, як буде, усе одно – Назад дороги немає, лише через вдале розслідування. А для цього їй і цей, і той знадобляться. Ось такі справи, Марія Матвіївна, ніби продовжуючи розмову, збуджено почав говорити слідчий. Оце так-так. Ваші передбачення, як завжди, слушними виявилися. Красно, дякую. Поведінка у цих пані, котрих ви мені порекомендували, дійсно неадекватна. І потер шишку, що йому на чолі Лізавета Павлівна кулачком своїм самоподобом закарбувала. Я їх у каюті зачинив, нехай поміркують, так би мовити, психологічна атака. «Ой, який же ви розумник!» – Іполіти Викентієво, що похвалила Муся. Той поважно кивнув, серветку за комір заклав. А Муся, поки його борщ у свій полон не взяв, запитання швиденько підсунула. А зі штоком що сталося? Випав за борт бідака, зачепився кроваткою за колесо. Жахлива смерть. А свідків опитали? Та які там свідки – Зітхнув і Політ, це вночі сталося. Хотіла муся змовчати, аби і собі ласий шматок залишити, але не витерпіла, сказала, стримуючи гнів до такого невігластва. А хоча б ті свідки, що бачили його останнім, нічого цікавого, заспокоїв її слідчий. Дружина каже, що за вечерою скрутила його. От до вітру прямо за столу зірвався. Вона його більше й не бачила. Вона впевнена, що... Вибачте, небіжчик у полюбовниці ночував. «Ай-яй-яй!» – картинно захитала головою Муся. «Як же він так швидко тут полюбовницю завів?» Напружився і політ. «А що?» «У вас інше припущення?» «Ні-ні, що ви?» – поспішила заспокоїти Муся і у Леславу поглянула. «А чи не дозволите ви, шановний Іпполіти Вікентієвичів, мені з тими дамами самій погомоніти? Ну, так би мовити, по-жіночому. Усе ж таки легше їм буде зі мною порозумітися».